Якби Майнкамф так сказав Заратустра, коли ще не брехалось, як писалось, то б теорія споріднених чисел перемогла БДСМ, а церква з откушеною головою заїбала Богомола. Десь так. І один, два, три, і раз, два, три, а Рейх тим часом в той же термін сувора двоїста система СС – Заклик 001 із лезвій форум Янок, полюби себе як саме, але ближнього. Ось Піфагор за кожним числом стоїть, але ближче є, хоч зовсім то не Піфагор, а слово, що нічого не значить, мрія. А чи знаєш ти що? Ну хоч щось, Сократе.